ocupación, a represión, justificación economía, a racismo LGTBI U+, colectivismo, cenchura, blanca, tasca, criatología, las que antimilitarismo, racismo, ¿Sí? sin fascismo, autogestidad, internacionalismo, escondas, sistemáticas, fascismo, siempre, todo el Carto es un Mekimena Torré irrolako entzule guztiei eta basabizien txuten marabillasekin kimen solidarioan beste saio barribak Eta eta esan beharreko da, ba, ba, ekimen hau, berez, izien behar zela, e, e, arranku deako txondor gaztetxien egin behar ekimen bat, mainin guru bet, baina badaki zue ba, COVID-19 edo coronavirus delako horrek, e, ba, gure ekimen guztizek ebera bota dauzela eta egize esane, ba, gure engurukuek zain duen behar dauzela eta Eta ba bueno, ba logiko, causa logiko beta, du eta bideak <totipasen> eraikitako mundu virtualak. Eta bueno, ba mai inguru hortan ezin teskenez e, batu, ba pentsa bitzen dugu, ba ba ona etortea, ba ingurukoak ok, hainbatzuk eh, gititxo batzuk, batzuk noiz eta eh gaurre estudiulak gainez gaukin, eta ba Bertone Inversan mai E, ba, bueno, bairratitik e, mongo dugule. Eta gaurra mendeko guz e, gazta esanblada eta gaztetxe batxuektako orda batzuk eta magin inguruen e, gidari inbertsauen e, pertsonea, ba, hainodeko, hainno nire alboan dau, haupa hainno. Hauze, Eta inoak eroango dau e, saio honen gidaritza edo mainguru honen gidaritza. Orduen, e, ba, etxingotxagu ba, abestila honi amaituten eta ba, inoak hartuko dau ze, saioaren e, riendak edo. Bale? <tipen> Bueno, asko geakingo duzuenez, eh, ekimena hau beste egitarau zabalago batean parte da, eh, komantzek eh, abiatutako iniziatiba batetik dator eta marabillaseko kidei izan dituzten hiru desalojoetan pairatutako errepresio ekonomikoari laguntzeko eh, ekimena edo egitaraua da. Ibaizabalinguruko eskualde guztiak hartzen ditu eta kide asko daude honetan lanean, orduan azteko, eskerrak honetan lanean egon zareten guztioi. Ibaizabalinguruko eskualdeak e, Bilbo ingurua uribe kosta eta ego uribe ditugu, eta gaurkoan ego uribeko kideak ditugu, gaztets eta gaztasamladako kideak ditugu hemen, Bueno, Nahi duzuenean, hasiko gara apur bat zuen muruak aurkezten eta proiektuaren aurkezpen txiki bat egingo digu zuen mesedes. Eh, aupa, eh, ni seberigotinat eta seberiakoa ta ensambladako kideanas. Eh, Bueno, se vería co agostea ensamblada ya ja urten 5 garren urtebaiteko dau eta eta hori. Badeko gutartean be urke gatxikerran eh, okupazioan esperientzia eta eta hori apurbet saluden eta ta berbaiten gara. Eso eh, ni Arrigorreako Gasta Sanbladaren izena nator. Ta Oi, orain doa urte batzu sortu zen proiektu horrengan itzaingo dizu, dizuet eh, historia gaur egunean zeueretan gautzen, ze proiektu dauxgagun eta bar eta bar. Ei, aupa, eh, ni Arranku eta Soiyoko Gasta Sanbladaren izena nator. Eta bueno, eh moduan kontatuko dutzuet pizka bat e, zein zeran sortu zen Gaste Asamblea eta Gastezera zeran heldu garen eta oraindekogun egoera. Bueno, apur ba, bat esperientzia hoeekin hasteko eh zer gara agian? Bai. Ondo eguzu. Bueno, ba, Siberioko gazte asamladak, abratik esan mod moduen aurten bosturte betiko hauz. Eta... Ba, bere gaztapenak edo datoz... E, ba, Siberiola ziren, pues... E, Siberioko gazte batzuk batuten eta... Batesbe ikusten ginen, ba, Siberioko gaztean egoera eta sara... E, e, Erriti kanpora ibaten zirela gehienak, zaurin pues, bizi modu egiten eta... Eta apurret, ba... Ba, Siberiola... E, post gaztiri horren eta behai, zu gaztiri horrek horregaz bat eda, bueno, gaztiri horren prezintxie, zindartuteko e, apuruet. E, ba, hasi era baten, e, batez beha ba, hori sortu ginen ungaztasamlala eta e, bere jardun izin zen bai, zu gaztasamlala edan e, barruen egoten kideak eta pos, gai ingurue, inguru, bueno, gai diferentean inguruen behar eta auzna hartopuert eta gero beba e, herrien ekintza diferenteak itea bai, Gehien bat pues e, gazte hori erakarteko ta herrien us, bizi egiteko. Gero eh urteak urtea kas assemblada gan eta esango nuke askenengo bi urteak egin direla assemblaren e, urterik eta aktibuenak edo hapuruert e, forma gehiago hartu Hartu dauenak asambleak eta pues kontekstu horren barruen sartzean da eh pues asamblea betianik espazio laspazio basik Severio arribeten, eta eta espazio baten beharra, behar hori. Horregaitik ba askenengo ba, aurreko urtean eh hasi ginen pues Landu Tenori e, asambleaak xeaukiten zaunen beharra eta eta Ba, horren inguruen e, pues, zeuz egiten hasi pues, espazio bat lortzeako. Hasi era baten po milon persolanketa bat eta hausun arketa bat zeberkogo eran ingurukoa eta bai dudaletxean edo herrieri zabaldo txegune eta pues, horrek akin zauen batez bestitu zi aldetik aukin zaen eran txuntxaalaez pues, eran dos kunpuez eh, okupainoan eh, bidera tarteko derekoa, pues que en o urtean hemos han eh baserribeten porque baserrian eh, okupazioa. Eh, ba, bueno, pero horren barruen egondi eh, de pues gara kotxo ta eh soin pues, momentuen barru hartutan gara espazio garik, eh urkegatiks pues, campeonatoak egin ginen. Eh eh pues, espazio hori da zauen bizitza izan iebatuetakoa eta hienaiko eh bagorawatuz bizi ziren gausak neiko txokontu ziren. Ba, e, gertatu ziren. Eta gero ba hegoera pues, hori ja e, aurten, aurten ja pues zire hire barriro marchar eta eta nire utze aurten gauzela, pues e, inoz baino indar gehiago ez eta Nikuzte ja somolak beh hartu dauela eh pues ez dakite bet eta ps pues, garatu da naiko txo bai pues orain da konplanteamendu eta aurre haraten hausen proiektu diferentetan. tan eta tauein bauz bagabis ba, e, proiektu ezberdinateko guzen la ezkuartean ta taneko txu horrik aurrera eroteko Zerako gaztasamela da ninguroa ningu dut berba, e, historia, dizkat, kontatuko dizuet. E, arrigorreagan egon zan proiektu oso in, interesantea, ez dozin kontrainformazio gune bat eta hauk itxi, itxi iztearen zeuden momentu horretan, hainbat gazteen artean, ikusi genun beharra zeho-zer sortzeko, ez? E, bintzat, arrigorreagan gazte mugimendua e mantendu zer edo eta hainbat gaztean artean bildu ginen eta kanpada bat antolatu genuen eta kanpada horretan erabaki genuen arri horreako gaztea esanblada sortuko genuela handik e, uneko bueno, gaztetxoak ginen, esperintxak itxikoak eta handik itxira ez dozin izten egin zuten eta e, ikusien genuen guztiorna horrean ez preski kristongo beharra genu espazio batena ez gure proiektu horrea eramateko Eta udaletxeak herrin kesta bat abiatu zuen, eta gu inosentez pentsatu genuen hor alternatiba bat egon altsala, toki bat lortzeko, eta bestain bat gazterekin batera, ba, zikine udaletxeak inarremanetan espazio bat lortu nahia. Kontua da, espazio hori gerota txikiagoa behurtzen hasi zala, ozera, gerota arazo so geniago neuskan, gerota gehiol usatzen zan, eta handik gitzera hautezkundeak gero nahiko lagat hautsi egin duzten, ja gutaz aztu egin zin, eta hor lehurtu genuen abdu eskundetako estrategia hautsa izaltzala hurra, eta ja ikusi genuen beste bide bat hartu behar genuela e, espazio hori lortzeko, ez? E, horren inguruan hausnarketak jarra, jarraitu bien babien bitartan harrigorregako barikuak kantolatzen genitun, eta bueno, barikuru ekin txaren bat egiten genuen, beti momentuan zeuden punt, e, gaien inguruan edo e, argira ateraz, baina hori oraindik oso, oso gazte, oso oso nosente dana. E, baina guretzako garai horretan oki genu naiko sorte ona ez, koaldeko bestein baterrirekin harremana sortzen hasi ginela. Guretzako oso importante izan san e, hau, eh hau beresikigaldak on, zenbait gaste eta zenbait eragilek ez beste espazio baten, haiek ere espazio baten beharras zeukaten. Eta, propos, eta aurrera daman arri horriagako kirolak kerekinaren okupazinua. 2000 e, eta babosteko maia etxen okupatuz tamarrean espazio genuen espazio gau e, danon artean. Ea aprobetsatu zatretikeko partidua zegoela eta herriko jen, jendea zegoela oso ari herrira, mezekera terbiztara. Eta hori, maurrengo ba goizean ba, ertsaintza eta ertsaintza eta urbildu zitzaigun, baina zeukaten ez baimenik ez epudizialik ez ez ere sintsagut kaleratu Eraikin Kristongo eraikina da Kristongo lana sago norbarruan eta bi urte zibili ginen horbarrua auzo lanak eta auzo solanak, oso urte gogorrak izan ziren baina e, sorion ez hainbat pertsonak oso kostanteak izan ziren eta honek aurrera eginaldi izan zuen ta 2017an erabaki 2017ko zollaren amarrean erabaki izan irekiko genula Hala ere, udaletzea, ez egon oso eta jabei eskutitz bat bidali ziren, zieten, e, mehatxatzen, izunak edo jasoko zituzkela, ekin txauri aurrera bat joan, eta erabak izan, e, hau atxeratu dengo genula. Hala ere, lehenengo errakina, jabe ezbernia dauzka, eta lehenengo solairuko iruko jabe txalak eta Eta lezalo arriskua, identifikazioak eta baruki genitu, Baina, empresarik harremanetan jarri ginen, eta etratu batera aldu ginen, eta horrek asko lasaitu zuen egoera, guretzako. Eta orduan 2000 amaz azaben Zabena goita bostean, ja gaztetxea zabaltzeko aukera izan genuen. Eta hor jau, daletxak ez izan zuen. E, e, Bialdi zuen berri homeatzumezua, baina egoera bestelakoa zan. Eta horrela egin zuen ekintza, eta gaur egun ja ez, e, gaztetxean lazai asko erabiltzen dugu. Eta beste inbat proiektu loratu dira espasi horretan, e... Arrera dibide, serri nauteriako espatzen dira berta, maia batean ere 15 egiten dira, tabar, tabar. Bé. Garranku eta so joren e, kasuan ba, duela 6 azpi urte gitzi gora bera herriko hainbat e, gazte batu egin ziren herrian ba, gabezia batzuk somatzen zituztenako eta mugimendu falta bat e, ikusten zelako eta purka-purka ba, talde hasi zen herrian e, e, hauzolan ezberdinak egiten bai mendiko pistetan eta herriko leku ezberdinak arbitzen E, honekin batera herrian umeekin, helduekin eta gazteekin hainbat ekin txatolatu zituzten eta jaiarrotzetan adibidez hauzolanak egiten ziren. Hortik e, bueno, e, denbora batera e, talde honek e, gazte asanblada sortu zuen edo izen abartu zuen eta pa, pentsatu zuen e, herrian zeuden piztina abandonatuetan ba, gaztetxe bat E, sortxeko, e aukera polita egon sitekela eta bueno, ba, bertara hurbildu ginen ba helburu horrekin es gastetze basortzeko helburuarekin eta bueno momentu honetan jentea nahiko motivatuta egon zen ideia honekin eta orduan e, lanariekin zioten, eta e, ori, jente nahiko hurbiltzen zen daiz eta herrian aurkako jarrera batzuk egon, ba, jente gehiagena hori animatu dasegoen, ez beharreken egin genuen. Baina e, kontua da ba, e, gaztetzeko obrak aurrera amateko askenean obra asko egin bat zirelako e, dirugabezia bat zegoen, eta orduan e, gazteaz hanbradako hainbatkidek ba, e, gizartetzean, herriko taberna batean e, lan egiten hasi ziren eta bertan egoten ziren astean zearlanean eta holan bi urtez gitzi gora Eta, bueno, askenean bai gizartetzean eta jaietan lortutako diruarekin e, gaztetzeko obra egitea posible esan zen eta bueno, gaur egun e, gaztetzea badaukagu. Baina, bueno, zabaltzeko prozesu honek, da obrak hasi zirenetik zabaldu arte ba, bi urte gitzi gora bera ongon ginen, eta, bueno, tarte horretan jente asko asambleatik e, kanporatu zen, da, bueno, joan egin zen eta, bueno, orain daukagun egoera da, gaztetxea zabalik daukagula eta ba, gabizela hor ekintza batzuk egiten. Bueno, ba, ba, galdako berezazoien e, behortu ondo sortuin zan eta, bueno, sartu gintzen zen, ba E, Arrigorriako metodologia erabiliz, e, ba, atletiken e, partidu, al final bate, baten edo zeru Eta, bueno, eze guan inoerru eskalien eta ba, aprovechau ingendun sartxeako. Hori bai oso haren galdu bien eta jente azizan urtetan kanpora, e, uste baino lehenau. Eta, ba, bueno, ba, gabien zier, ba, pentsau ingendun beste bikarren zariakera bat e, eikea, eta, bueno, urduen bai sartu dintxe zela. Eta ba, bueno, ba, hane, ba, dana palanka hoin gen du, gateak eta zera, eta, bueno, ba, ba, gero hurrengo eguneko zipailoen e torrera eta zera, ez espero gen eta ez ziren, torre horre gu joan gintzen bisetan abizetan, e munipei, bertonen nengen sartu e -e gintzen Eta, bueno, ba, sartu e gintzen zenean nien bet, ze inguruko gaztasamblaak ikusi gen duza, e o gaztetxak ikusi gen duza, din egun, e E, arlo kulturalean bakarrik e, jorratuta ebiezela euren ekintzak. Eta gu pentsau gen duen, ba, kulturaleatik ara gobe e, inbargen gure ekimena eta sortu gen duen, hortu ba, dondo proiektue. Hortu dondo proiektue kirua eukesan. Alde batetik euken e, gaztetxea, non esan gen duen mm, barraifini edo ezi-fini eta ebatxe gen duen ezi-fintea. Ez sala ez de defiztaz bat edo gure gaztetxien, eta, e, oza, kimen kultural izango sana, eta gero txe bizitza, e, e, eraikineko, ba, arlo bat bakarrik e, e, txe bizitzetarako e, dedikatzea, eta gero e, likaga, ja, be bai, okupau gen duen e, e, gaztetxea e, ostean e, e, solo siztrin bet, gauzaezko ez ebana emote, baina, bueno, horre ba, guen e, kimena. Hortizik, ja, gero haguan, hazigintxe esan, ja, ba, landak eta okupetan, eta produzitan bertoko landetan e, gure gure asmoa izan landa horiek baten okupatu eta aproben martxan infinite ba jendeai lagaldutea edo, ez? Eta bueno, ba ban e, bere Joan Latorriek, baina esan no oso ondo urten. Eta bueno, ba ba ba hortu ondotik, bueno, hortuondo tamales bota eraitsinebien Baina, bertotik e, urten izan e, proiektu oso polizbet e, zala elkar laguntza zarea gorko, gorko unien hainbat e, testizio ostean e, martxan dauena eta horretan ba, gabiz ba, ba, pre, bizitzarako beharrezko direzan e, produziño diferenteak eko izten. Bai, elikagaiak, oinaz mogadeku etxe bizitza eko iztea eta ba, Ba, ba, beste hainbat arlotan ba, ekimenak geita, ezta? Ba isaintzan, saintza uste dugu ardatz eta eta ba bueno, ba ba oize, elkar saintzarako espazio sortu dugu le, ezta? Da? da bueno, hoeze, hortuondo eraitsi izan, ilsan maña bentzet espiritu bizili dauela, ezta? Da? garren eta hirugarrena uh, elkartzen baduz. <tusurren> Eko hori beko asamladak berri do dizirik Gureko goak korrotostaz urtziak zeterik Ez da trebentzia postuin Zinaian, nezer ez danaiko Neguko jaure iran Skopidaia Porque el pueblo tiene que organizarse El pueblo tiene que organizarse Múdiko marcha borroka eta sandalá Bueno, da aurkeztu dizkigu zuen proiektu gehiene urte batzuk dituztea, duela urte batzuk abiatu zenituzten. Ze helbururekin edo abiatu zenituzten eta eraren batean zertan e, non erreflejatzen dira helburu hoiek gaur egun eramaten dituzuen borroketan edo zeintzuk dira gaur egun zuen gazteasambladek eta gaztetxe gaur eramaten era dituzten borrokak? Baina... Ma... Lehen ezango da muduen, e, bueno, Zeberioko asambladaz izan, e, pues, batez be e, gaztean problematika horretatik. E, gazteak bilduteko pues, talde bat e, sortute, sortuteko eta gazteak pues, herrien e, pues, egoteko bizi modu eta herrien pues, be, e, eragile bat iziteko eta pues, Zeberiak pues, herrek mugimendu be, be pues pistute bueno, en esto te sa mai asto aurreka dirik edo eta orduan ba asamblea dise pues igual se verían talde, e, bai, ba, e, pues sortan leengo talde taldea bai bai así ginen eh se ziren pues hori gastean e, batuteana eta eta be pues, herri mugimendu eh herrien bai pues e, diferenteak aurrera aurrerando Aziera bat enpozorra mugatutzen, baina bai, urteak, urteak aurrerean diren ala pues, e, asamblea dabe gara tuten joan da, eta e, pues, azken urtean bat ezbe, e, urkeaga txikerra zerrean okupazinoa gazi edo, saiatu gara ba, e, gure herrien hain ugarietiren espazio eta eraikinek pues, e, bizi berrituten edo. Bat ezbe, bueno, hau proiektua V izan eraikina berabe baizik ta eraikina ta inguruaren beh aukitze auseen lurrek. Aprovet pues eh jasaten horren degradazio eta abandonoa pues eh pues, landutea eta batez pues hori kolektiboak baita ta asambleak aurrera el batean proiektu eta. Sa herrien herri eh e, na bueno orokorkiz ta begi honek hasi ikusi hau eta pues horrega segunda bastante conflictua bai pues, bai guerriegas edo eta bai pues asambleakoki den artean bai ondide pues hori eh pues estaba ida que eh, bueno honetatik eh hau hau ia igarota pues nikuz utot asambleak eh, gaur egun pues hartu daus beste dukita beste eh pues lanildo bachu Horten hasi e, pues, gara landuten be pues hori e, gure arteko saintza eta eta e, pues, kidean e, eta gasteon artean pues eh bai pues el hori landuten horretarako du, pues sortogus pues e, behin Ieri Bainit no uzen sentimendu lan, que tolan pues bai guk osamblean pues, garen eta hortik anpora de se se inaldogun e, e, bueno, e, e, e, e, eta tapuru personalangoo, gupur hartan lagundutan eta eh gero beste alde batetik be eh bueno, diren itxako azpimarragarrienak edo. Bestalde beste altetik be beste alde batetik be dau, eh pues urkeagatxikarran esperientzia nostean eh konturatugarabe pues se berionen espazio ta eraikinen lanketa bat. Bai, e, Eh, eraikinena eta bai eh pues bai basoana edo edo labur bai esatiko eta horretarako pues ondi ostau martxandi hartute bai bai saihatuten gabiz pues martxan indten eh zeberiko espasioen analisi eta ikerketa batitea oso lan gabe eziteko kontenteago zer deko gune herrien, eta honen pues, aurrean ze se plantea planteado aldoguentza eta zein seina ze ze lu Gero beste alde batetik begon gozan... Goen eh, bezaiatuten martxan ibinten ondioz eta ezi beha... Bueno, zinik abizaiatuten martxan ibinten... Eh, Zean gozan frutarbo lehen proiektuet eta batez bebe bideratue... Ba... Eh, pues, Espazioa ondo nau eta... Eh, deko guzen zeremu pues, diferentan kudeak eta kolektibo aitera eta horren... Gestiño kolektiboak. Apur beha, guru guazi holan txikitik, behagantzan e, ideia hori, posigual lur batzuk lan duten asteana, edo baya, <coughs> igual esan ikusten hainbeste lan kargan diagoa duzu pozetuten abuelako, eta horra gaiti, asambladak usera baki zauen, bo esaztea apurret e, frutarbo lan kudeak eta horretatik. Eta, bueno, bai gau so, ba, lurren bat iztenuzkoena, eta hasi garen apurret zaintzean, eta... Eta, sorri, pues bat ezo hori eh, lan kolektibo eta... Esta eh, eh, gite... Eh, eh, bai, pues, bai pues, lan kolektibo garen bidez espazio horre mantendu eta gero pues, lortxean dugune, pues, eh, be eh, post proiektu diferentetara bideratu edo... edo pues, eh, bertakokidan txako eta... Eta... ni Nire uste sorrik... Bueno, gero be eh, dau asambladan barruen... Eh, itan diren e, barnen formakuntzak eta gau diferenteak da ton diren aketa be, pues, orizmo san be asambleta beste eh unanilo nagusietako bat eta gero be eh herrieri e, susenduekin gouzen ekintzak eta oso orizmo san, pues herrieri susendute pues bai o imposime neu de morasasio bat, pues, e, denpora plan psihikamente gomartxan dinamikak bat, pues eh, minimo bachutan pues, beti goteko seo se martxan herrienta. da seo seritea. eh herri begi eta taori ta hori simosan hasumla de cosen ban helburuta proyektu nagusiak da. Bueno, ba, arrigorriako gazta esanblada sortu zanean, esan bezala lehen e, gu sortu gine behar bat ikusten genulako arrigorriako gazte honardean biltzeko, e, bereziki ezo zeinztutenen ikusita nola zegoen egoera bizango behar ikusten genuen eta gure hasierako pausoetan ba beresiki hori jotzen genuen, ez? Eh, arregorrako negoera, lehen inguruan ausnartu, ekintzak egin. Eh, ta pizkat improvisatuz ibiltzen ginen espazioaren bila, baina bueno, hori izan san hori izan san gure hasierako narabidea, baina behin espazioa lortu genula, e, lehenengo kongratatsen berri gainera gastetzearen espazioa lehenengo pisu hori da eta nola ibili ginen hor urteak eta urteak, kobratan, eta baro, hori izan zen lu, luzaro gure elgurua horribilik ginen. Eta, bueno, bi urte eta gero, ja nagozitzuagoa ginen, gaur egunean, esan dezakegu, hasierak ti, tiratu bintu horrek gaur egun berriña dela, ez? Gaur egun gainera, aus, narketen ondorioz, klase kontsientzia bat garatu dugu, eta incluso herriarekin momentuan, asian genukan harreman edo, gaur egun daukaguna itxel aldatu da, Eta horrek haukera e, eman digu, inoiz esperuz genituen, proiektu potente pilla loratzeko herrian, no oze. Momentu honetan herriborregan herrigintza oso interesante dau. Enda ni uste, bereziki asamblea goteko guna hor da herribotere horreta gure apurra e, e, ustea baita ez? Eta gu ere horren or, parte izatea. E, horregatik e, esan gertzakegu gazte asamblea barrua lantaldes berriña dauzkagula, Baina gero gaztezemblatik karatago herrian zer dausen mainba proiekturen parte hartzen gabiltza labertan baita ez. Gaztezemblatua nahi bidez obralan taldea dau, espazioaren ingurua, e, obraketa egin behar direnean, solana, komunikaz siinotxoa, formakuntxa eta bar. Baina gero herri, herri maian e, arrera proiektua sortu da adibidez, oso proiektu izan da gutxako. E, Oin urte bat, onat Bilbon agertu ziren, e, udantzeara agertu ziren autobuz, horiek, no, e, errespusiatu pila aldu ziren, ba, horri erantzun batemateko emateko, harri horreako harremanetan, jarri ziren asamlako batzuk, eta errea proiektua jarri zen abian, eta o, gaur egunean, oraindik dik, aurrera doa proiektu hori, sorionez, bueno, sorionez, eta mar, mar gazte dauzkagu bertan, haientzako e, espazio bat kitu da, eta, <coughs> da bueno, sabes que e, proiektu horrek gainera kristongo lotura sortu duela, gaztetxe, gaste asamblea da eta herriaren artean. Gero gainera baita be, eh orain dela gitxi loratu da herrian emakume asamblea da feminista bat urruma izenekoa, ta igual es da errera besa errera nahiko egune kotasuna nahiko txo egiten du gaztetxean, baina urrumakoek ere erabiliru izan dute ez, gaztetxa herramienta moduan. Ozeak, kontxiente dira, e, erabildezaketela espartzio hau, eta bertan ibiltzen dira berrageko behar, tenetan lan egiteko. Bi proiektu hau eta jendea dau. Gero gainera, bestain bat proiektu dau, zarebi ez ere, orda biltzaim gimnazio bat dau, kinal, eta bertan ere ibiltzen dira gazteazan bladakoak, garagarduta baita, eta bar, eta bar. E, bueno, e, gure kasuan esango nuk e, e, gure helburu nagusia izan dela eta ointxe bertan mebai badela e, gaztea zen bladatik ba, herriari bizitasun bat emotea. E, azken finean e, arrankuidega eta soio erritzikiak izan da, asko nabaritzen delako herrian ez dagoela bizitasun handirik eta orduan gure helburu nagusia edo da Ba, Errian ekintza ezberdinak sortzea e, herriko jente guztia din ezberdinetakoak e, animatuko dituena eta oiek guztiak implikatuko dituena. Eta adibidez, ba, bai asken aldionetan e, hainbat ekintza antolatu izan ditugu horretarako, haibidez txondor e, bat egin genuen eta bertatik ikatzatera eta askenean horrek e, herriko hainbat pertsona urbildu zituen gaztetxera, E, gabonetan Gabonetanbe bai hitzaldiak eta ekintza batzuk egon ziren herritarrak hurbildu zituenak eta bueno, e, uste dut orain gure apustu nagusia dela hori, eh bisitasun hori bermatzen jarraitzen saiatzea eta ba gero ja aurrera hori bisitasuna dagoenean ba, proiektu esberdinetan sartzea, baina oraintze hori da gure helburu nagusia eta horretan uste dut gaudela zentratuta. E, bueno, ba, lehen komentado danez, ba, ba, dinogun ortu hondo proiektu honen e, alabea, e, da elkar laguntza zarea, eta, eta ba, proiektu honen bidez gure dugune da, ba, dinogun e, erri elkar zaintza bat sortutea, eta eraberean ba, klase borroka honetan apurbete ba, e, aurrera joatea hasta, edo pozizino obeagoak lortzea. Horrez egatik e, sortu genduzan, elkarlaguntza zarearen baitan, e, bi hildo diferente. E, Bata izango zan, e, e, produksio komunala, eta beste izango zan, e, arda, ba, e, e, zan, erosketa kolektiboak. Bakotxak, ardatz bakotxak, haukimoban, bere eginkizune, ez klase borroka barruen. Bata izango zan, erosketa kolektiboak izango zan, niregun hildo más refor edo, eta izango izan gure posizioa relatiboa kapitalismoan barruen hobetutea e, zer zer egiten damen baiten dugu erosketa batzuk kolektiboan kolektiboaren zakolekt e, za, kolek, danongun artean eta ba, ba, erosketa horrek egiten dugu ba ekoisle be, e, bertoko ekoislei ekoisle diñagun afinei edo eta ba, gero gure artean e, saltzean duguz e, presio merkera edo, aldik eta merkera. E, hildo hau erabiltan dugu be, bai aliketa eta jenten alik dinogun ez politizatuaz e, gehien etorteko geurera. Eta ger, ja geurean, ja jentia politi, politizabiten da, gitxike, gitxike. Hor duen horize, e, gantxo moduen erabiltan dugu, ze gure atxenen e, hildo nagusi izango zen e, e, produksio komunala. Eta Berton Produzio Komunalean gure dogune da, ba bizitzarako berardieresan eh e, geuza guztiek da leik da gezenak eh e, koiztu, ezta. Eta Produzio Komunalen barnean eta e, bueno, bilen tartean dabilen talde bat pivotetan, isengoesan zaintza taldea edo, ez? Eh, Produzio Produzio da, ba, ba ainbatildu deko uz, ezta? Deko uz, e, deko uz e, animalia deko uz, ganandu deko dekoguz soloak eta dekoguz e, e, ereiteko, eta gero kamionetea komunala bebaeku, bueno, tratorea eta hori, eta horrek horretan gauza danak e, komunalean dekoguz, ez da? Kamionetea beste eragile batzuek erabiltako eta QB erabiltako ba, oso erabile garritzela, sarriten, eta oso beharrezkue, ba, holako, trasna bat, e, ba, GV gauza den dizemogu iten dugu, ez da? E, eta, ba, gero, e, pentsa gendun baten, e, e, dinogun, e, E, klasek atazka honetan e, sarriten e, oinarrizko problematika hor txandamen gauze bat etxe bisitxa dela. Eta ba, kataluñera pare bat viajaino ostean e, ba, eta bertoko e, e, kongrez de abitatxan e, gombidatu ostean, eta ba, bertoko sinikat de barri de pobla sekegaz, harreban ba, e, ez duen eta bere modelua edo bere eredue gure genuen ikarri e, e, eh galdakora bueno, edo, edo dinogune, e, eskubaldera dinogun eh eskualdera edo lana eguziko nor artin daietan dan eta ba, bueno, ba, etxe bizitza ba etxebizitza taldea dau eta gitxike gitxike badoie bere, bere, bere bidean edo ez eta ba bueno ba, ba, ba gabiz lortzean jente e, dinogun priori ez politizatua gero ganatzen eta eta ba gune bat sortzean ez da. Orduan ba, bueno, ba, eh proiektuek nahiko ambizioso bat dies eta ba ernean dabizena beintzet dies eh ba, gure seguri seguritatea sozial propioa sortzea eta ba boizeta, ba hoiz eta ba saintsan eh ezta. Nahiko ambiziosoa da gauzea, baina bueno, bere horretan gabiz eta daian on urtetan dan. En este mundo de lujo y placer, todo el día cara a la pared Hoy el fin justifica los medios, y unos medios que ya son enteros Y con la excusa del terrorismo nos rodearán de militarismo Viviré en un piso mar del banco que mío, con cocina y solo un cuarto pa' cinco pero seguiré consumiendo a diario pa' conseguir todo lo necesario un televisor, una audiatres y un nuevo lavapelos de Pantera oh, oh, oh, oh. porque yo lo valgo Tendré un trabajo muy digno y una hora al día para ver a mi hijo Donaré mi cuerpo y mi vida A una empresa ocho horas al día Seré esclavo del reloj Del McDonald's y del televisor Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. de gare en este mundo feliz vivie como hace mil años y quizás muera los 50 años pero vosotros os estresareis y como máquinas morireis morireis morireis morireis Ze <laughs> va. Bueno, la bucatzeko eh zapur bat, Maira ekarri berriro eta bere leloa ekarriko dut gogora. Gastetxeak den aldatzeko. Sei zue sue saldionen inguruen mm, Bueno, ba, ikusten agonaren moduen eh stay ba, Gune sozialak non proiektu ezberdinak biltzean diren, eta azkenean behortik e, eratorria daiteke be pues, e, gizarte, e, gizarte ereduen aldaketa bat, ez? Gube gaio bagara pues, erakusteko e, kapaz garela holango espazioetan antoratuteko eta holango espazioetan proiektu ezberdinak aurrera eramateko, pues e, tresna oso baliagarret dire holan e, pues, e, bai, gizarte... Ean aldaketa ala ketaba terai tebe ikusigun moduen pues gastecha bai aukin aldauri ez pues eh eh pues bisitxan oñarizko beharrei erantzun bete moteko gaitasune bai pos, etxe bizitzari edo eh notas berdinetako koispena di edo ta eh formakuntari susendude edo edo egura arteko harremantzeko modueri eta ba, beres bat ba, noto lehelo horren esan gura bazz, alku inalda haus narketa diferentea, baina bai gitxo gora bera hori espimarratuko marratuko naukenik. No. Ba, esaldia, <coughs> ni ikusten dut esperientxiatik e, gaztetxa oso herramenta klabea izan lekeela baina aldaketa erritik, emango, askenaren erritik emango dela. Bizi e, izan dudan e, esperientxarekin, ikus esan dut e, azera baten herri hor biltzen esan gaztetxera, eta bain, nolaila herria bere parte sentitu denan erramenta hori egiatan zelan e, aldatzen den egoera, ez? E, beraz, uste dut, mugimendu hori gabe, oza, herria implikatu gabe oso zaile mandaik ega edo zein aldaketa. Oza, hori, erram, e, del, hori dala piensa importantena. Eta gaztetxeak bertan egin dezakena da, Lagun, lagundu dezake, azkenean arrigorreagan bizizan duguna izan da gu gaztetxe, gaztetxean sartu aurretik, hainbat proiektu proposatzen genituenean espazio publikoan, Kontuatzen batzen genetik espazio publikoak ezuela guztiz betetzen meh funtzioa ez ginela bat ere libreak bertan gure proiektuak aurrea eramateko, baimenak eskatzen hil mirar ginela, muga pila ipinten zizkigutela, tabar bar eta orain behin gaztetxera sartu garela, ez gaztetxean bertan, herriak, berak, inkluso, bere sentitzen hasidanean, hainbat proiektuk e, forma hartu izan dut. Eta hori da espazio hori ulertzen dugu moduagatik ez? Espazio komu, komunal moduko bat ulertzen dugulako bertan. E, guk hartzen ditugun e, erabakiek. Azkenean, ez? Eta horrek askatasun bat eropatu digu aldaketak eta hainbat kontu aurrera manan eta errealak bihurtzeko gure borrokak. Beraz, eh, aldaketarako oso herramienta klabea dira, gaztetxeak, izan e aldira, baina herriak eraringo duela aldaketa hori, hori da niriltzea. <laughs> E, bueno, ba, nienk uste dut bebai e, gaztetxeak direla espazio batzuk e, jente ezberdina batu daitekena, e, bertan ekintza ezberdinak, borroka ezberdinak eta enbat gauza egin daitezken espazio bat. Eta azken finean e, uste dut e, bertan e, lan politak sortu daitezkela eta modu batean edo bestean aldaketa handiago edo txikiago batzuk sortu e, daitezkela bertan, eta bertatik ero zabaltzen joan daitezkela. Orduan, baina ikustu dut, hori, azkenean modu batean edo bestean e, gaztetxek bai sortu ditxaketela aldaketa batzuk, e, bertan aldaketa batzuk eman nahi badira. Bueno, bai, eh, ados nagozeoek esan eh, nikoaz, eta, bueno, beste puntutxubet ekarteko arire, ba, txenien iriek suposatuten dauen normalizasinio, urbanizasinio, normalizasinio burguesa be apurtuteko, ba, gaztetsi da oso interesantea, ez da. Azken batien eh, irize dauzpen txaut, eh, eh, dinogun, mesede burgues horri, eh, E, ba, ba, errest, errestasun bat emoteko edo danala Eta gaztetxeak hori apurtuten dau Zaskien batien e, bertoneagintea e, eta botereak sortzen direzenak ez die, Kontra hegemonikoak edo, kontra burgesak dies Obreroen dies, oblangilerak dies Eta hori oso importanzie da e, Geroera berean e, gaztetxeak e, diniogun hirietan e, bizi diezan bake faltsu edo zer hori apurtetan da bie batxuten, ezta? Eta, dinogune, soka e, sortzean dabie, bie hirietako e, herritari ir, apurbete soke e, evokadora edo e, kontzintziak hamiseta gotxien, ezta? Bon, nik hause dinote, e, sarriten, eba, gaztetxeak, e, Hiritar eh, bien pensante horri bapurbete eh, musturrera hartotsa diogun problematikaa ez eh, da. azaleratutsa problematika normalien kalean ikusiko sabena. Hasu e di por aproueete eh, puntutxo komikoa dago eh, karte arren eh, eh, bateen galako gaztetxean gen eh, bueno, du zantxarri batzuk ostean eh, gaztitxan ostean, Eta ba, bueno, ba ba ba, ba gendu batzuk eta ba esilapurte eta eskapau jakusan, e, bueno, auz ez izen gure gastetzik e, sortu zauen hito mediatikorik handiena, ezta? Eta, bueno, eskapau jakusan e, ba erritik, erritik eskapau jakusan eta behu zen sinen normalizatu dauen herrien, sinen e, e, txarrirebe, paso de cerro bat zaitik pasabe bien eta bueno, dajustan e, umiek eskoletatik eta horten zirean, eta txarrirek zire guzti bien kaliean eta Eta hiri bat ez da prestaute txarri zeke gotego kalien. Hor horrek soka e, sortu eban, ez da? Eta, ba, bueno, ba, niñegoen normalizasiño burgueso horri, horre eiteko gaztitxie e, berebiziko garrantxiedeko, ez da? Se hatxen herritar bien bienpensante horri, muzturra ba, e, musturreratu hito horreke e, disidencia cognitiba, ez da? Eda, flipa, dice, hostia, ba, ba, ba", eta huelta bat mototxaka useai, ez da? Eta, bueno, ba, ba uze, irizetan bizi den, den e, bake faltsuero, bake ba violentu horri, ba, purbet e, asalaratuiten daue gaztetxeak eta bere militantxeak. Eta, bueno, gaztetxeak gauza eskodeko aiteko, irrizetan. Bueno, maillenguruarekin bukatzera goaz, baina lehenago, e, guri betik, elkartasun osoa dirasin nahi diogu, egitzu galtzetako gaztetxeari, romoko gaztetxeari, gaur e, koronavirusa guztion nahotan dugun honetan, ba nola ez, e, gure agintariek, e, hau ere erabiliko dute haitzakia bezala, gure espazioak izten, Jarraitzeko edo horretan saiatzen jarraitzeko, beraz elkartasun guztian gokidei eta animo. No, hemen utziko dugu ingurua eskerrik asko, Zeberioko gazteasambladari, Arrigorriako gaztetxeari, Txondor gaztetxeari, Arrankudiagatik, eta Hortuondo proiektuari e, galdakautik. Mila ezkerremen egotea batik, da ikusiko gara bidean. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. Ezkerrik Agur. Agur. Agur. Agur. zelos vio entrar Eran hombre sin luz Venian todo gritar Era la muerte azul La santa cara, para sembrar las cunetas, de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas de las alas rapadas la muerte no fue capaz de sepultar tu mañana ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma ni podrá pintar de olvido Eternidad de tu alma Maravillas, maravillas, florecica de la raga Amapola del camino Te seguiré donde vayas